Lärjator och röder. Narcisister hör. Utmarer och röder. Hör ja narcissister nu hör det. Tröd. Skriv <laughs> det. Skriv det dock. Valt. Skriv det dock bokar det. Jojbra. Välkommet hos Andersons storlicensparti. Kom igen. Hade den tonar idag. Allt jag kommer till jeg vet ikke jeg, jeg det For enten så må jeg jo legge på jeg, jeg, det, kommer, det kommer ikke naturlig for meg Til å ønske noen velkommen til Det her <laughs> Det er liksom Du, vel... må, jo, du må jo feike det Velkommen til denne MP3-filen <laughs> Du har laster ned Oi, nå ringer det, nå må vi pause Det kan være viktig Jeg er tilbake rett dette Åse Annersens Stortilets Parti spilles inn foran et stille og høflig publikum. Åse Annersens Stortilets Parti. Og der majuto det få Hos er en tilbake. Um, Pete var min favorittkarakter i den serien. Min var Dalton. Ja, Dalton. Nei, det var ikke det helt rett. Murdoch. Dalton var en douchebag. Jeg var oppriktig redd for Murdoch. Samme her. Uh, Murdoch-episodene var jo fiffige greier fra, fra et ja. uh, team på den tiden. Ja, det var det. Men hele Phoenix Foundation var uh, som et, et legendarisk uh, fiktivt byrå som kun jobber for det gode uh, ikke i ja. lomma på på noen som helst uh, business nei hvis ikke det er det de vil at vi skal tro ja, for det er kanskje på det er det jeg regneske... tenker på tenk hvis det er det de vil at vi skal tro er det det de vil at vi skal tro eller, eller det at uh, folk som Oi, nå vi har sett igjennom allt falsk, de, illusionen. Tenk hvis det bare er en fiktiv ting, de, den, den nye illusionen de har lavt for oss. At den neste illusionen er at alle skal gå rundt og tro at det er sånn konspiratorisk, føler at de vet det. Ja, for det er en bra måte å splitte folk på. Mm, det var i en kokker. Det var også en bra måte å... Men her har vi det hygg ge se. så att så en god moral och få folk att ha en känsla tillhörighet till en sag som råder det fortsätter gå på jobb och och producera och förbruka. Så länge du känner att jag har ansvar, jag vet vad som är grejer. Eh jag var ju Bålsund, medelålder, det är män som går och väntar på uh, apokalypsen som ska komma på grund av den ekonomiska kollapsen i 2017 kanske, jag vet inte. Vem är det? Jeg vet, og det er derfor jeg kan fortsette. Har du noen tips? Grav ned en container i haven. Sørg for att det er, uh, luft som sirkulerer i konteineren, at du har do. Um, ikke fortell naraboren om det. Ikke fortell naraboren din om det. La det være hemmelig. Neida. Poenget mitt att vis det kommer en form för stor katastrof som viper ut folk, så vil jeg heller dø än att vara en av de stackars jäklarna som överlever. Kommer det inte om på situation tråk. Ja, det är sant. Det er jag sån på min del. Det är ofta sånt. Det frykt det verkar väl. Jag tror att verkligen överlever men alle intressanta valga man kan göra modemässigt. Klart jag inte står i mod tror jag. Modmodemässigt. Ja, flash deal och man kan ta på sig en påstopp på bandana her ja. bandana bandana Jag vet inte vad man kan komma undan på mode sån stilmässigt med allt liksom det men det kan ju nog enkelt. Ja, funkar ju det. Alltså då skulle du ha säljt lite det. Ja, det är sant. Men ø, i i postapokalypsuniversum villor du kunna gå med de gamla kläderna till tantade för exempel undant ja, någonting. 90 som och Chloe från ja. 1947, men det är for han så har det plug-in-funksjon. Det holder han varm. Ja. Så for skal jeg kritisere motebild? Altså, jeg bryr seg om mote når du, når du må du det, ja. Det er det sant det? Jeg hørte jo, eller uh, uh, i går og i dag, hørte jeg nemlig på The Wave, weight, vekter av uh, The band The Wave? The Wave er, er ganske engelsk. Uh, Dervort på tysk. <laughs> the Wife. <laughs> I hvert den sången The Wife. Den sangen. Kan jeg ikke telle The Band så veldig... Nei, ikke heller, men... Det er et selvstendig band, men Bob Dylan uh, trengte et uh, backing band på den første uh, plade der han hadde elektrisk gitar, eller noe, tror jeg. Så hadde han blitt anbefalt the Hawks, eller noe, eller noe, The Band heter Tilly, eller noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, noe, ikke, uh, jeg føler jo at sånne klassikere av Dylan sånn som Blowing in the Wind og, og The Times They Are a Changing hadde trengt et band i, i, i baghånda her Det ble, det det ble for smalt ja. Nei, jeg føler han Nei, uansett er det sånne bilder av The Band og tenkte, sånn kunne jeg ja. tenkt meg Altså, ja, det kommer jeg aldri til å klare meg. Uh, ja, hvis jeg skulle slå... Snart... en eksentrisk uh, podcastfigur. Ja, det var kult. Hvor som jeg... jeg håper jeg oppnår. Sånn. Ja, det, det er jeg det, det, der jeg er på vei. Uh, uh, om det er noe positivt du er på vei til å bli eksentrisk vet jeg ikke nødvendigvis, men du er på vei der. Jeg, jeg vet i hvert fall at jeg skal... Hvis jeg en mild kjendisk status genom podcasting, så ska jeg begynne ta bilder av med... Og så er det en mill. En million kjendestatus. En mild mil, ja. Jeg vet ikke, bare sånn her, hvis du får lett recognition, liksom at... Jeg vet ikke, 100-150 følgere på Twitter. Såpass. Ja. Så skal jeg begynne ta bilder av med sånn filosofiske... <laughs> <laughs> på sånne forskjellige plasser, legger du hele tiden. Ja. Og sånn diffuse tekst. Ja. <laughs> Jeg tror jeg skal begynne av gjøre det nå, uansett Da ja, gjør du uansett, du det, det er mitt tips ba, Bare hvis det er du har tenkt å gjøre Hvis du blir uh, mild uh, kjendis-status Så får vi ikke det nå Ja tänker jeg och det um, jag har tenkt på det Vi trenger egentlig Vi hadde hatt godt av uh, en ny logo etter Så vi kunne jo Begynne ta noen bilder av deg selv rundt forbi, uh, I fine Men det er veldig vanskelig Jeg ha rim, noe med, med meg, som regel En ja, fin omgivelse Jeg vet ikke Uh, jeg tror jeg skal prøve å lave Har du sett Brett Easton Eller sitt nye Twitter-bilder? Nei Ja, for står han på i byggning Og ser ud over Los Angeles Etterpå <laughs> <laughs> Sånn uh, er det et bilde han har på en sånn Primal Scream-e-blikk Der står og ser ud over Los Angeles som sånn Jim Carrey uh, Dane Cook-style Og så skrige og I'm gonna take this city! Eller et eller annet Nei, uh, det var det heller uh, bare står og skriver. Du var med alle sånne halve i på operan i Bjørviga. Og... Ja, det er, det er ikke noen bra location for det bildet, synes jeg. Synes du? Ja, for meg det akkurat det samme, tar det okay. tror det på kilden da. Her ja, jeg kan jeg det, det er mye lettere, det. Ja, ja. Slipper du å kjøre til Oslo, bensinpenger. ja. ja. Jeg kjører, ikke, jeg kjører ikke til Oslo og uh, Bjørvigeren og Operan. Bare for å ta et <laughs> Nei, du ville ståttet sammen med kjører, et annet. Jeg kunne gjort det, for så vidt. Men, uh, det hadde vært dødskulting. Jeg kunne ikke gjort. gjort det alene, tror jeg ikke. <laughs> Nei, du trenger ikke med spørre meg to ganger med, eh? <laughs> ja. Vi må har ha noen til å ta et bilde Vi må jo spørre en japanist japanist turist Men da må vi Japanist? <laughs> ja, det kom rett ut det. Japansk turist da. Nei, Men da må vi vente til på Tøyene er ferdig Eller er det ikke der det skal ligge? eller Munkmuseet hvorende det ska ligge For, for der har jeg tenkt å ta et bilde av meg selv Hvorfor la det hjelp av Munkholmen? Vi skal slå det sammen For det er uh, den generelle populasjonen i Norge Ikke lige begeistret for ordspill som det du er Eller legging med Hæ? ord du är en väldigt eller har eksentrisk person, ja. jeg påstår, men uh, jeg tänkte på, jeg er vi ikke godt på vei til å, hva er den norske podcasten med flest episoder, tror du? Uh, jeg vet ikke hvor langt en arkiv podcast den har. Nei, ikke dig Tussvigatørene har en tror vi har flere enn Tussvigatørene. Ja, ok. Uh, men Distingvertene ga seg jo etter En sesong uh, Hadde tolv episoder Men uh, det er ikke mange som har uh, Martinet stopper på 20 Har ikke spilt inn på lenge ja, Det er jo samme som vi har jo eller, vi, vi har jo um, Vi har jo um, ikke altså, um, <laughs> uh, Nei, vi uh, har jo ikke uh, yes. Alle i iTunes Nej for vi har faktisk spilt in flere enn det som... Ja, nå er jo veldig mange personer fra iTunes, så det, det, det, vi skal jo få egen internetside snart. Skal vi? Skal vi? Det, men det kan vi egentlig tease litt. Jo, ja, for meg skal begynne å prate sånn som dette. For da kan jeg nå være seriøst plutselig som sånn Maria Bamford-aktig. <laughs> og så kan jeg gå tilbake til dette her og være litt <laughs> Og så kan jeg skjerpe det. Det er gøy, og, ja. Men da må jeg legge om i livsstyne min. Da må jeg bli veganer og... Ja, hva synes du om Cameron i den nye Rest Development-sasongen? Jeg ja? synes gøy, men var en av Tosje Leggero. <laughs> Det er, jeg skjønner at ikke, altså, hos, eh, for jeg visste skulle med i Rest ja, Development. Dave Anthony er jo med her, han er veldig gøy. Han er jo, i er vel i bakgrunden um, uh, på en tv-sending, uh, sånn, der er to damer og en fyr som er en morning show eller noe. Ja, uh -huh. så stod det vars någon bara uppför sig uh -huh. idiotisk, som sånn satire på Morning Show. Ja uh ja. -huh. Men jag har tror jag har märkt det usiktigt jag hört och sägt si att du skulle vara med på Resoldvelopment i en podcast eller nå. Är de <laughs> <laughs> de det Peppe De nu? Det där kul. Men sen nu är det kutt. Det var en falk. Ja, den har man bara ge oss. Det var kan nog ellers spesielt. Det er bare gøy å energin energien hans. Jeg vet ikke, det er liksom det er syvende, jeg vet ikke kalle det meta-indulgent greier han har i sesong 4. Jeg vet ikke, det er det er sånn, sånn, så, uh, sånn stick-to-man-nøyork. De, Hvem har? Synes, uh, Mitch Hervitz har vært i 4. Ja, jeg har bare kommet til episode 6 fortsatt, så jeg burde kanskje, ja Eller vinner, som ikke har tid til se så mye på nå, nå, nå slutter vi å si eh, TV Nå ser vi jeg, jeg har ikke tid til å si så mye på Netflix eh, Eller på internett ja. Kan ikke gå rundt til å si TV Jeg har sagt opp abonnementet mitt på TV eh. ja, Skal du levere tilbake TV-en? <laughs> Nei, jeg trenger Ja, det er sant Det er TV-en jeg det på Har du fått med den nye Xbox-greien Og Microsoft Nei, nå Nå har du med på enden av å si det her nå må du få... Nå, nå dette her er interessant. Det er sånn spillmaskin uh, på TV-en. Neida. Men, uh, <laughs> nei, det de vil, de vil uh, gjennom Xboxen så vil de belønne det. Og ser du gjennom en hel sesong med et eller annet, så får du ganske noen ting, eller sånn uh, Microsoft-penger som du kan bruke på mm. spill, eller du kan forklare deg avataren din, eller noe annet. Nei. Du ja, vil belønne deg for se på TV. Med Xbox-penger. Jeg hater sånne her... Uh Uh, V-Coins og Xbox-penger og, og lire og alt det tullevaluta <laughs> det finnes jo ikke langt det var Kuller som fikk lire for å se på uh, italiensk uh. nei, fortsatt på resonemanget ditt det her ja, er en ny ting, jeg var inne på uh, Euronics i helgen på denne skolen det er en ny ting, jeg har ikke om noen som noensinne har kjøpt noe på Euronics før ingen som bruker den kjeden Det ser ut som sånne Eurotrash uh, Svenske piss Det er, den så er det dyrt det. der Det er dyrt der faktisk ja, okay. Mot logoens Forventning ja, ja Det er den nærmeste butikken Jeg har ikke kjørt så langt Jeg har gjort det selv Kjøpte en HDMI-kabel der Faktisk ja, var inne på å kjøpe en billig headset For der hadde jeg glemt mitt på jobb For jeg skulle jeg klippe eh, Episoder På jobb? Nei Åja, oh, jeg ja, ja, skjønner Henger med Vi på inne på lørdag mm. En lårdag for du jobber jo ja, en del i Post, du. Jeg det. Og så uh, så jeg på noen forskjellige Koss-headset, 300 kroner. Fri, det, det er jo headset-merket til Johan-Olaf Koss, er det ikke det? Jeg tror det. Og mm. uh, så altså, så jeg det. det, var noen forskjellige farger, og så, det var det som liksom samme pris, men så var det en stor forskjellige ting. Og så spurte jeg, så, er det noe forskjellige på deg her? Ja, det var noe, uh, noen ene av det, sånn, mikrofon til telefonen. Oh, yeah. Say, uh. at... dette... tingene, eller editad till en iPhone så editad till en iPhone sån iPhone iPhone iPhone har ju har ju lovat sig Men detta är för allting det så Men detta är en omedveten trend som, det, det, som prövar att ta avstånd från si, och säga och det detta är ett bra tecken for det du när du snackar om märkevaror som om det är en helt så sånn naturlig ting det som liksom, oj se där är den uh, där katt i naturen så där är den iPhone men det er, det detta är någon som har plats eller som liksom gett nylig, så du, kan, du må si sånn en, en, en, en iPhone, ikke si ja, ja, men det høres jo ut som om jeg ikke hadde pein eller jeg, jeg <laughs> ja. vet ikke om jeg har hørt frem sånn med deg selv en, en, en tull, eller noe som bygde tull sånn en iPhone <laughs> ja. men, eh, men det er faktisk din underbevissthet som, som, som prøver å, å, å ta avstand fra å kalle noe, ja, eh, det er det men eh, det er ikke du er villig til jeg tro ja. ikke det, det, det, Tror du bare det jeg... var den der klassiske Sosial eh, angstaktige måten og, og ikke Du skal det ikke være forsker og med sikker hose. på noe <laughs> Skal du se på med håse? Ja og, du? Fordi du var i den mindset At du skulle klippe episoder Jeg vet ikke Bare at liksom For det har jeg takt meg selv på jobbøl Er det som har, liksom, har blitt påvirket Folk jeg har i håse Der jeg plutselig har skjert i stemmen Og så har han blitt påvirket av noen <laughs> ja, er är ju väldigt påverkad av folk jeg har träffat på podcasterna Tömmer och Tom har och Samuel Sandberg för såvitt men siste tid att Tömmer Toms uh, filosofi prägade egentligen ganske mycket av världen men speciellt på jobb där där är det tränger ja, filosofin. Ja, eller bara ja, jag ut som stemmer eller så, ja, väl så bara ta den gipsen där, liksom, det som det är ju inte så där Det var väldigt likt. Ja, eller så har jeg jo sånn, du det er sånn det. <laughs> Ja, det var ikke så bra Det var Tormer du ja. Ja. Jeg, Men du neila Tømretom der jeg, Noen sekunder følte Ja, det. tror jeg Det ja, er kult jeg, ja Jeg tar jo meg selv i å, i å La meg påvirke av vår Som nærmer sig Snart 40 Slutt, episoder ja. <laughs> Slutten som betyr at jeg tror vi uh, i løpet av, oss si utgangen av 2013 kommer til å være den podcast i Norge med fleste episoder. Det, det ja, mener jeg. jeg hvis ikke jeg. det er en sånn tulle podcast som har liksom sånn Ja, så, sånn, er, uh, yeah, dude, God, som er Ja, som har liksom 1300 episoder, men Jeg, på sin jeg føler uh, den vanlige uh, <laughs> den vanlige intervallen mellom podcaster i Norge så ut til å være maksimalt en uke, uh, mange har bara sån en nyhane sån skamfrelst modellen att spelare inne ja, nå. Uh, nå har jag en 4 här. Låt oss vi tar en podcast med. Hur som att det, er det er jo kun når folk kommer till Bergen. <laughs> ja. Missi, det jag väntar på gäster här i Kristiansand alltså, vi vi uh, får många henvendelser och vi, vi ringer och huckar fatt i, i folk som är intressanta och skaffer oss gäster, bucker. Prövar att hålla oss på tre episoder i veckan. Um, så du kan säga si, kvantitet i vårt tillfälle er så viktig som kvalitet. Og det tror ja, jeg men vi kommer til å på i lengden da, faktisk. Ja, for sånn jeg ser på det så eller det egentlig um, litt sånn um, vi har, vi, det er jo ikke noe vi har vært veldig og ble det vi gjør. Mm. Jeg vet det vi gjør nå er for noe... Jeg, vår ting, mener du? Vår greie? Ja. <laughs> Nei, ikke, det er jo vi, det som liksom, jeg føler vi må, vi må legge bag oss eller liksom... Om, mange episoder, for jeg tror det blir bare vær for, for det Det er som du sa tidligere tror, ja. ja, det som du sa, det er 10.000 timer tidligere ja. her, det, det ble et sånt jeg tror, i podcastverdenen så tror jeg jeg har tusen episoder, det tilsvarer 10.000 timer med stand-up, så på, hvis du gjør tusen podcastepisoder da tror jeg du, da er du pro Ja, for det, det er jo min, jeg, ny, min personer på podcasten er jo blitt sånn stammefyr og sånn stokke om ordsetning og du har lavere selvtillit enn du hadde i starten I starten så følte jeg at du så på deg selv Som en uh, ja Som en kul fyr Nå er du veldig sånn uh, Du tviler på deg selv Du är veldig ydmyg uh, Dårlig selvtillit egentlig Og, Men det er noe vi kan jobbe med Hva er, er det høy selvtillit i Bjørnelsen? Uh, du var uh, På grenser til arrogant faktisk Kan, kan <laughs> du huske noen eksempel Nå kan du huske ja, vi kan jo et uh, klipp här Fra en av ditt første episoderne uh -huh. for, Kan ikke du introdusere det? Ja, dette er et klipp fra Jeg tror det var uh, episode 2 Som vi spilte inn Den ligger ikke lenger noen sted Den er tatt ut, men uh, den heter uh, Husker du navnet på episode 2? Nei mm. Hæ? Var det ikke podcast på et sted? Jo, nei Nej ja, uh, et etisk case ah. Dette er et klipp fra episode 2 uh, Som nå ikke finnes lenger Et etisk case Men er det ikke en dårlig lyr på den? Nei okay. <laughs> Hæ? Uh, er det noe du har lyst til å snakke om? <laughs> nej egentligen. Det uh, okay. <laughs> skulle ha varit Eh, nej okej. Men sätter jag på spel in podcast så får jag min mor ta min mor har Sitter här på på Lymber, ser på det gamla spökskeppet som är i för i gång. Jag tänkte kanske mig kunna ut och intervjua någon ungdomar. Till <laughs> exempel eller något kul. Intervjua någon ungdomar. Jag skulle få göra det for nå. <laughs> Nei, bare uh, For gøy liksom, bare for Groundbreaking shit liksom jeg Tror jeg kommer få noen bærer Å gjøre enn det <laughs> på mange episoder Det kommer til å bli etterhvert For det, uh, yes, det er for tror du blir klar Fortsett uh, å spille inn En episode i uga Jeg så på Fringe i går forresten Ok har du sett den siste sesongen av Fringe? Nei. Nei, la sto keyne roligt. Det krefte. Men lytt når jeg klipp på taler i hvert fall så selv. Ørke det? vet jeg, det var kan nok kanskje litt mer rogant, men og uh. det er en fasade. Jeg for noe, det er jo bakfasaden. Ja, det är sånt det er for så vet en uh, film som en av favoritregissörerna mina Stefan Hergel från Årendal har. Ja, och liksom, byfilmen hans. Det jo... Håper du hör på Stefan. Huh! Där er det som liksom du kommer in och blir känt med där själv. Ja. Ja, for det man er oftast lyft tuff i bynsen man uh, ja, det är som liksom bara det, det som Mark Maron uh, kallar for the humbling Når du när du upplever uh, att du inte är det du trodde du var og så måste du bygga det upp igen. Ja, husker det nå, uh... ja, du nå Du, Kors Festa vel ego ditt Ja, jeg husker også en episode Jeg du Kors Festa ego ditt I, i kanske en annen episode Som forsvant uh, Episode 8 uh, okay. Kan vi bare høre på et klipp fra, fra episode 8 Ok Så det er veldig kul fordi jeg har gått in. Med observerne har en større del i siste sesong Så det er veldig kult er Veldig interessant, men jeg føler ikke denne spiggen i venstre hånden langt nok inne jeg, jeg føler ikke det slår noe slag tid der ja, Jeg glad for at du vil gjøre dette her Jeg tror podcasten blir bedre det dette Jeg tror Vidar Jensen. Vidar Jensen kommer i dag. Vi er tilbake rett etter dette. Jeg husker første gang jeg stod opp ti om halv 6 tenkte. Nå begynner Nå begynner de Alt før, skole, barndom, leg, mor Det er liksom det er ingenting. Nå Nå formellig. Nå begynner det Nå kan vi jobbe nå kan, nå kan jeg jobbe Jeg er litt menneske, men Målet som bare tvinger mot horen i gang. Tvangstarten. Det er det der å kunne egentlig ha noe å gjøre. Det tror jeg skal har noe å gjøre. Syv en halv time. Det er nesten det. Det kunne jeg legge en god innsatt det är ju omedelsamt men det är en sån 1 2 med enkla det som sånn en vi får ge ödhundra med man jag kunde likgenärt insats och få 40 emot. Får betalt för timme. Såna här mör du får då du får ju dåligt som mittheten och inte du og av og du føler ikke du har produsert noe nok. Og du får lov til å en plass, og så klarer du ikke å produsere noe. Men det er det som liksom du, du har mulighet til å gjøre det opp ni At du jobber over tid, og jobber ekstra meg, Det er jobbing, det er viktig. Det er jobb. Det er jobb, altså. som regel har nu möjlighet att avancera inom ett system på nya ställningar och nya utmaningar. Som regel så är så trött att det nästan inte var jukt nog i helgen. Men jeg føler det er å stå opp tidlig, man förlänner inte och står upp tidigt som andra kan har jukt nog då. Kan ju jobba privat. men jegnastiko der kunne bli drømme og jobb Ikke nevne det før nå, men uh, Vidar Jensen Kommer inn om i dag, ha, han er rett rundt i øynene Jeg føler vi burde ta opp Sånne små skits Sketsjer Hva sånn. mener mm du? -hmm. Nei, vi burde liksom da, sånn Fiktive tulle ting Jeg kan ikke sånn, si det er sånn. å om hva vi, har, hva vi har lyst til å på podcasten Men hele episoden, faktisk Vi er forbi det stadig der Er du gene Hej Helt ærlig er du ikke egentlig enig? Ja, ja. Det er det. Så bra. Um, um, jeg tror bare jeg skal ta og stikke upp på koop Er det mega? Nei, det er jo ekstra ja. som ligger rett opp i Høgge her Hvis ikke det er ekstra koop <laughs> det, det, det er ekstra samme ja. <laughs> Folkens, kjøp tunfisk i olje Tunfisk i vann er ikke noe godt Uh, ok, vi skal bare gjøre plass for vida Jensen. Uh, vi fikk jo ikke titan forrige gang. Uh, ja, vi fikk ikke titan, han kunne kom ikke komme. Ja, selvfølgelig, unnskyld. Uh, han, ikke, uh, han, uh, Vidar Jensen skulle ut på et oppdrag. Da, det var da du ringte til Ting Hai Salvesen. Ja. Yeah. Var det nedsett hans? han snakker veldig Hors, godt, øh, godt. Øh, øh, prosk ja, og godt. han spiller jo veldig på det, og det var ikke... At han ikke er uh, uh, etisk, etnisk norsk. Ja, han ikke er ikke etisk. Selvfølgelig du hadde vært med. King have. King have, vet du. Ok, nå, nå, er nå er du rasistisk. Ja, men, jeg vet, jeg tar avstand for det. Først og fremst så er du nekrofil, men... Uh, Vidar Jensen. Dette er det absurde. Jeg skal ikke kommentere det absurde på en slag en sånn din... Uh, Naja, jag har bara tänkt att slänga in uh, vad det betyder att etisk norsk? Det, det... etisk norsk. Öh, <laughs> ja, visst det går. Han är han är inte alltså han detta här fyren her, han är etisk norsk. Det vill säga si att han um, jag vet inte, samma är sticko, vad det både va hippobob hyglan så där ho sve an an an jag provar blipper upplåt an an nosen så ledsen party tillbaka tillbaka men vidar jensen välkommen vidar tusen tack till Rolf du är parkeringsvakt Nej det stämmer inte det har du sagt på podcasten før Jeg driver et Einmannsforetag Som heter Jensen Protection Einmannsforetag Som heter Jensen Protection E-F-T-F Ikke parkeringsvakt Er du vakt? Nej, jeg beskytter Øhm ja, går det ut på? Det går ut på at, for å si sånn, i 2008, husker du finanskrisen nå? Ja, jeg ble permittert. Ja, og, og min jeg maling... Jeg i militæret, men jeg slapp. Eller, jeg var inn i militæret en så jeg gikk jeg hjem. Ja, var du i militæret da, i 2008, ja. Uh, 2009, tror jeg. Januar 2009. Åh, interessant. Ja då prenterar där då att malningsbutiken vinner i konkurs. Och då då då framstår det ett ögans behov för beskyddelse uh, i marknaden. Beskyddelse är hur får klut ut i budet. Eh, jag tar emot uh, henvändelser angående folk som tränger beskyddelse i olika sammanhang och då tar jag göra det som åt för att de uh, ja, det sa, samhället. Ja, hvis det det som trengs, så er livet vakt. De det som trengs, hvis de trenger øh, noen til å stå og vakt for øh, hunden. Da gjør det ja. det, ja. De jeg gjør det som måtte, for å, for å tjene penger. Hvis de har en hund, men de, de har et kjeld som det står Beware of the dog. Stille du opp da? Og legge og spille hunden? Nei, det, i det tilfellet der, så må jeg nå. Da tror jeg han sagt nei til oppdraget. Eh uh, jag har tagit med mig några historier från som jag tänkte kunna fortælle fra olika uppdrag jag har gjort ja. som kanske kanske kan illustrera lite vad vi gör. Jag har bara att uh, detta kom. Kan... Ni är du fler? Nei, det var en, en mottor, ett talomöte. Det det bara med. Ja. Uh, men uh, målet med bedriften det är att och gå i plus. Eh uh, men uh, men också beskytte folk och då är det viktig att och ta le och det faror överallt. Så så jag har tagit med mig ett par historier från Jag har et case på det. Det kommer gott att hätta på, men jag kan momentant säga vad kan byn. Okej, vars ja, i med case. Just att du är på ett uppdrag. Ja. Och där du beskyddar någon. När du får ett större och lukrativt tillbud, vad beskyddar någon mm. andre Mm. Och jag har då dette her høres ut som et etisk case då har vi med det så å ta det andre oppdraget men jeg, når kontrakten er skrevet så er jeg tilgjengelig for den som har ansatt meg til, til kontrakten Ja, for hvis dette det, tilbudet kommer fra deg som de, du opprinnelig har kontrakt med, beskytter seg mot Ja, da har vi med, med en såkalt rollekonflikt å gjøre Ja, så du beskytter ikke begge to jo, det er akkurat det, det, er akkurat ja. det jeg har vel gjort til i det tilfellet. Jeg måtte ha prøvd å beskytte for jeg, men, min oppgave. Men du er, du, er ikke, du, du er ikke aggressiv, jeg skulle si sånn. Beskytter du ikke aggressiv sånn at du vil ikke plutselig med pistolen til høyet? Fordi du beskytter det andre broderes hjel, eller sånn? Hvis jeg forstår deg riktig nå, så sier du at i den situasjonen så, så vil det være nødvendig for meg å beskytte klienten min, så vil det være nødvendig å holde en pistol mot mitt eget hodet. Altså det er parter du beskytter mm. begge parter mot hverandre, men du er jo aggressiv. Så jeg er ikke aggressiv, jeg aldri er aggressiv. Nei, hvis du har vært aggressiv, så du, og du beskytter begge dår, så måtte du beskytte deg mot dess hjelp av mordet. Ja, nei, så lenge jeg ikke er aggressiv, så så jeg ikke at det skal oppstå en situasjon der jeg må beskytte noen mot meg. Det, det gjør jeg ikke. For å si det veldig enkelt, uh, i Jensen Protection så, så holder jeg meg til en enkel modell uh, når, uh, når jeg tar oppdrag. Uh, det kaller jeg beskytterens ABC. Uh, A, det assessment. Ja, så det ikke bokstav eller talt, liksom... Selvhåndsarbeid er jo always be closing. Ja. Det, er no, det er en modell for uh, beskytterens arbeid, det er en modell for hvordan jeg jobber i min bedrift. Altså det er at A står ikke for et ord på A. Assessment. Ah, assessment. Ja, assessment. Assessment. Og, og der uh, gjelder det å forfylle oversikt over situationen og kartlegge og ta forhåndsregler. Så då Det sier vel egentlig seg tal Ja. Tale forhåndsregler, kartleggesituasjon. B står for bobleplast. Bobleplast? Ja. Jeg, jeg pakker alltid in utsatte klienter i et tynt lag med tre lags bobleplast for å sikre mot slag, fallskader, den slags. Hvis de får piano i høyet. Då har ikke jeg gjort jobben min. Hvis noen får et piano i høyet. Nei. Scen står for casualness, opptre casual. Og det vil si at uh, jeg ska være flue på veggen. Jeg skal ikke røbe identiteten min. Og jeg skal ikke vekke oppsikt uh, rundt beskytterens tilstedeværelse. Ja. Ingen skal vite at jeg beskytter. Ja, for det kunne «always be careful»? Uh, det skal ikke... Det kunne jeg hatt, men jeg holder med til modellen som är assessment bubbleplast casual casualness casualness. Ja. Mm. det är en bedre, modell egentlig. som er, går ju Allways be careful. det er kul då. Det är en legitim ordor beskyttte på det men men det kräver lite mer och beskyttar högt klienter, Utsatte klienter for eksempel Ja, du har har du någon statsminister nu? Finansministeren eller noe sånt? Ikke statsministeren, nei. Det er primært lokalt i Kristiansand, faktisk. Ja, fylkesmann, ordfører og sånne ting. Jeg gang en lokalpolitiker som var redd for at den østeuropeiske var, for han i var ute etter henne. Ja. Og, um, det var en, en fascinerende historie der det viste seg at det ikke var det men jeg gjorde fortsatt og stor tilvelse, tilstedeværelse har de østeuropeiske mafiene med litt da i følge min assessment så har det en tilstedeværelse men ikke ikke en veldig fryktig nytende tilstedeværelse det synes jeg Nej. men jeg tar time betalt så for meg så er, er, så er det... om faren er reell eller om den er imaginativ ja, jeg føler, jeg ikke, jeg føler jo mellom-europeiske mafie han står sterke også. Den har ikke sesset så veldig. Det Lichtenstein. Ikke, Lichtenstein, faktisk. Jeg tror det er en Lichtenstein nevn. Vi lille, lille Lichtenstein kvalituren. Har vi det? Ja. Gyllene skade kalles ofte en del Lichtenstein. Det har jeg sett. Det må jeg se inn i. Jeg trenger, jeg trenger oversikt over alt. Alle ja. Det er viktig for meg. Har du noen kule og gode historier? <tøk> jeg har en trist historie en som trist historie. kanskje knytter seg sammen med hvorfor jeg begynte å med beskyttelse. Så, så fort malingsbutikken min gikk konkurs så, så vil jeg gå i då ja, det egentlig ville. det egentligen väl det vet visst det var god på. Ja. Och då går tankarna mina tillbaka till en av favoritlärare mina på barnskolan som eh, miste faktisk känseln i benen efter ett stykt fall. Han miste. Ja. Eh, som som fick mig att tänka på hade han varit bättre beskyddad så hade han kanske behållt känseln ja, det... i benen. Och han gör för nåt han datt i trappa. Er ja, på vei ned? Ja, på vei opp. Ja, som bare, da mistet han ble han lamme i beinet. Mm. Og hva Og som skjedde? Var han skudde han, eller noe? Nei, han bare han var ikke forsiktig. Og de neste årene etter det, se sitt stor idol sidde i rullestol i klasserom. Er han de mistet noe respekten for han? Ja, litt. Død. Det er vanskelig å ta noen på alvor når de ikke kan gå. Ja. Det, det satt dybest på oss med... Ja, var det i klasseforstanderen din? Nei, det var en av favorittlærerne mine. Det var ikke i klasseforstanderen ja, din. Hvordan lærte du det? Hva lærer du for noe? Fysikk. Jeg var det her på hvilegående eller noe? Nei, i barneskolen. I fysikk? Ja, i naturfag da. ja. ja. Hva vel er vel det egentlig, eh, Kort tid etter det så mistet jeg faktisk begge foreldrene mine også. Gjorde du det? Mm. Jeg Hva skjer det der på nå? Jeg mistet litt kreftforskninger. Eh, jeg skjønner jeg ikke. Skjønner du ikke? Du mistet litt kreftforskninger. Ja, de, begge to eh, skrev seg opp som prøvekaniner for experimentell behandling och med LSD. Jag hade ju läkarf. de det det de provade experimentella behandlingar för cancer. Och det var det blev aldrig särskölle internet det med LSD. Med med LSD ja. Jag tror det var inget tillfälle där LSD hade slå fel. Det slog fel på det jag kände de det de hade den samme, det samme förhållandet till de de, ja, det efter på som skedde med mig på. Nej, det de ändra det ändra synet på det det mest enkla eh det var inte längre så försiktigt De det tog förordningsregler längre de, det det beskyttade mig inte längre på samma mode och jag det var helt nödvändigt att flytte ut och efter det och gammal var det då? Då var jag 12-13 år tänker. Då bestämde jag för att flytta ut ifrån til Kristiansand. Ja, han var bekjent og noen venner som bodde på gada. Nei, jeg startet opp eh, som læregutt i en malingsbutikk. Ja. Som jeg senere... Jeg fikk bo på eh, lo loftet i den malerbutikken. Ja, jeg gjorde en eh, tomein. Jeg ga meg et rom, et eget rom. Ja. Eh, ikke på loftet, men i kjelleren faktisk. ja och bodde de nästa åren. Eh, han försvann plötsligt en dag. Eh och där tog det över. Så sedan siden det men det for du var upptaget av beskyddelse när du var 12. Ja, fra tidig ålder så så var det den det är stor lidenskapen i, i livet mitt. Jag får ha känt nog med det tidigt eller för kan peka liksom, du ikke har følt at noen har beskyttet det, liksom, det jo jo der. jo, jeg ble veldig godt beskyttet av foreldrene mine ja, frem til, til jeg mistet dem til kreftbehandlinger jeg føler du tar litt hardt inn der, men jeg skal ikke legge meg opp i hva med du mistet liksom så er det for noe de er... nei, de fysiske kroppene er jo fortsatt til sted, men personligheten er jo vekk for, jeg vet ikke, det er folk som faktisk har fysisk mistet Det eller som at de ikke finner det lenger Ja, det har for eksempel Barnene til, til Han Maling-eieren Ja, Torge Som er også heldige Å få jobb hos i De har mange årene De mistet jo faren sin rent fysisk Ja Når han forsvant Men det er ikke Nødvendigvis sånn at alt det handler den fysiske kroppen. Det handler om det forholdet du har til, til disse menneskene. Er, er du veldig redd for døden? Altså, lov, liksom, du er du så opptatt av beskyttelse? Liksom, uh, er ikke du det da? Ja, jeg vet ikke. Jeg har et ganske komfortabel forhold. Men, uh, vis meg den mannen som er, som ikke er redd for døden når det ser han inn i øyene. Har sett døden inn i øyene? Nej Jeg har utendgått det genom ja. fåkons regler och always be careful. Nej, uh, assessment, bubbleplast och cashlessness. Ja. Always be careful är ju hur kan jag säga si, det? Földer självsagt egentligen. Ja. Det säger egentligen sådär alla frukter döden om, de, om de det om det skönnar eller de de de det är någon påstår att det är inte det och föräldrarna mina för exempel väldigt avslappade post eller så är ja efter eller så är det behandlingarna och det det bara fortæller mig att de har um, gett upp livet egentligen. Jeg føler egentlig at du kan leve et du, når du har blitt komfortabel med døden. Det er meg veldig uenige. Hvis du er komfortabel med døden, så vil jeg si at du har begått ett spirituelt selvmord, faktisk. I også grad? Nei, på den måten at du trosser alle de naturlige, um, de naturlige drifter og... Uh, instinkter. Uh, og ja, er men du har som jo instinkter. mennesker høy valg om å uh, avslutte. Jeg skal si for nå, du, du, du, du står jo egentlig i posisjon til å på en måte bestemme over din egen død. Hvordan da mener du? du har jo faktisk mulighet til å uh, avslutte det. Med selvmord? Ja. Hvordan tenker du da? Alle har muligheten til å avslutte det, og det er jo litt sånn, jeg tror ikke det er så mange dyr som uh, kan velge å, å, å avslutte livet. Nei, og <tøk> ja, det er jo det naturlige måten å tenke på, tenker jeg. Ja, men det er jo liksom, og det er naturlig for noe. Nei, det er jo en evig diskusjon. Men jeg nå prøver jeg å leve det livet jeg lever, og, og så lenge jeg kan, så lenge helsa er med meg, så uh, og er god den, eller hvordan? Ja, mye helse. God form, top, eller? Mm. Du trenger vel kanskje det hvis du en beskytter? Ja, jeg tar vare på kroppen min, og jeg trenger å være i toppform for å gi klientene mine den best mulige tjenesten som er jeg kan. Har du noe flere historier om? Ja, det har jeg faktisk. har mange historier. Ja? Det er ikke noe tøysetsplikt. Eh, jo, men... Eh, snacka om drovnen här. Nej. Eh, en gång så skulle ingå ett uh, uppe. Skulle ingå en avtal med en man som som skulle gifta sig. Eh, men det var opopulärt i familjen. Ören och Vad eh... den mannen fruktat att familjen väl hade en stopper for hele ceremonin, hela giftermålet. Vad den var sån å kontakt med med og bara med om å, å beskytte han under gifte. Det er en konfliktinteresse. Det er en interessekonflikt. Ja, det var nog det som lå grund grunn. Jeg fokuserte for det meste på, på den fysiske delen av beskyttemannen. Mange ja. reagerte faktisk på der bommer jeg på, på scen i modellen min, casualness, der mange opptager med og ja, og skjønte rollen min. Men i det tilfellet så... så han skulle gifte, så, så var det bra. det bra. Mm. Ja, fikk han gifte, altså? Ja. I bobelplast? Han fikk gjennomført, i ja. fikk gjennomført gifte-målet sitt. Ja. Uh, og er gifte en dag i dag. Så det var en veldig... Ga. Det kom ingen uh, attentatforsøk eller stopp. Det var ett uh, Jobben nå egentligen ganske lätt eh, sabd i salen eh SS så eh situationen när eh var som väldigt uttraditionellt så frågade faktisk presten om någon eh, hade nog i mod eh, att äktenskapet blev ingått nog som ikke egentligen är tradition i, i norsk kyrke så bara reste det, ikke... det sig en man eh, som assessor och var faren till brudgummen mm. eh kastade mig över han höll han nära eh bar han ut eh mm. och blev fortalt senrot ceremonin blev genomfört i full bravur. Ja så altså, det blev ju nog eh uh, chock eller uh, ting eller när han ble... Naja, avslört identiteten min som beskytter då, men det var nödvändigt. Så det det alltså det blev ju inte nog uh... fotoblek i redda och så når du plötsligt angreber en man. Folk kände nog mannen och skönt motiven hans. Alltså ja. det är bra. Försökt oss så var en del av att du och beskyttit utdryckningslag i gång som skulle hoppa i strick och rafte på evje. Det var också en på evje. En fin opplevelse, ja. Nå hender det? Uh, på Evje. Jeg kjenner ikke det, lokalområdet så godt. Så får du ikke ha en strikk opp der oppe? Jo, det har de. Men de har bruken i hvert fall, men... Uh... Nei, de har det på Evje. Hm. Det er jo midt i en dal. Så... Hva mener du? Nei, <laughs> det er jo en plass å hoppe strikk der, som jeg vet om i hvert fall. Nå skjønner jeg ikke helt var du du får bare googla det eller ja. eller resa åt dig själv. Hur kommes till kommelsen? Ja, vad var det i alla fall på på utdragslag. Ja, efter. Och tid då. Och var det 2009 tror jag. Okej, okay, nej, detta var detta var senare. Då är 2011, 12. Ja. Typ va. Då hade det strikkopp på EV i alla fall. Jag vet ju vad vi måste ska på på debattera det ämnet. Nej, eller på en bro eller nej. No. Okej. Okay. Det, det. Ja, det. som händer for nå? Ingenting. Allt gick bra. Jeg beskyttar. Men de får bort beskytt när det. Eller bara bara tempo i gummen som du. Nej, det kan som eh. som eh. Brymma i bubbelplast då definitivt, og de ja. hoppet i strikk i bobleplast. Uh, de, de var trygge hele veien, uh, sjekket strikk, uh, snakket ja. med med refting byrå. Uh, var det noen som sånn typisk fra Australien eller uh, Europa? Det var da vi var der, så var det bare sånn ja. <laughs> kildefyr fra Australien som hadde reftinger. Ja, ja, ja, stemmer. <laughs> Samme folk, sikkert. Ja. Ja, rare folk det der. Ja, det var sånne der bohemer som sikkert de er ikke flinke nok til å leve av å surfe eller et eller annet så de må ta sånne der <laughs> jobber. Oblivisk til uh, beskyttelse og til sikkerhet. Det eneste de tenkte på var å leve i nå. Ja. Det kan jeg få sovet stille med bag, men men uh, har måste snacka med det har måste få det till att höja säkerhetsnivån ett par hak där. Ja, det var allt rätt så. Vi säger då här med stort sett eller så går det i privat uppdrag, beskytte ja. privatpersoner fra fiender eller andra folk. Ska du räsetten då? Ja, men ska gå ett lat som är vi säger då här med Vidar Jensen, fra Jensen Protection i FTFS, som er straks tilbake. God kveld, god kveld. kom ut, Ida. Ja. Det var en tid før jeg var Norges kjent entertainer. Jeg som tømrer. Og det var jo noen år jeg på fremme til å være formann. Og du får ansvar som formann, og du treffer på mye mennesker. Mange forskjellige mennesker. Og det er mange gode historier fra den tiden. Så jeg skulle, tenkte jeg skulle dela in, med der i dag. Jeg en litt eldre mann som på laget mitt. Så altså, denne var formannen hans. Jeg styrte jobben, og han utførte den. Så var det der min årlig tett, og jeg måtte fortelle at uh, vi helst burde spide opp tempo litt, for å klare jobben. Vi ble på tida. Og så gikk jeg ned til henne og sa, Du, Terje, nå tror jeg du må, uh, du, tror du må prøve å jobbe, jobbe litt fortere. Eller kanskje stå litt over, for meg sliler litt med å bli på tida. Ja. Altså, jeg føler, du, jeg føler at jeg har sagt det til deg mange ganger, at jeg, jeg jobber så fort jeg kan. Altså, jeg, jeg føler at jeg setter, stiller for høye krav, altså jeg føler ikke... Jeg klarer ikke å jobbe på dette presset. Jeg føler at jeg, jeg må ta litt hensyn til alle mine. Jeg, jeg, jeg føler ikke at jeg er helt eller annet ferdig. Jeg føler at jeg ikke kan jobbe mer enn jeg kan. Jeg har gjort så godt jeg kan. Jeg føler ikke at jeg kan forvente mer av meg. Nei, men det... Nei. Hvis vi en kan hjelpe deg litt. Hjelpe deg på dag. Hvis det er noen her en mann som kan hjelpe denne på en dag? Altså, jeg vet ikke det kommer til hjelpe, for det er dumme min. Altså, vi må jo lære å jobbe sammen og finne ikke mye. Det er det er lett å bli kjent folk på så kort tid. Det å lave et samarbeid på så kort tid. så altså føler at hvis jeg bare gir meg den tiden jeg trenger, så skal jeg klare. Jeg skal klare jo det er ferdig, men det jeg trenger litt lenger tid enn andre. Jeg føler at jeg må bare akseptere det, altså. Jeg gjorde så godt jeg kan, altså. Nå må du skjerpe det. Enten så må du gjøre det sjæld fortere, eller så må du få hjelp til å gjøre det fortere. Vi har fått en tidsfrist, og den må vi holde. Det må du jo ikke kunne skjønne. Du har vært i firma, såpass, eller du har ikke vært i bransjen såpass lenge, at du må skjønne det. Altså, jeg skjønner det, men... Alligevel, jeg... Jeg jobber så godt jeg kan Det er noe Jeg får lovnående å ligge opp Hjemme smarken altså, Jeg kan ikke jeg, jeg kan ikke jobbe noe bedre enn dette det, Jeg føler det Jeg må ta litt hensytte Men da tror vi faktisk bare å gå For vi kan ikke ha det sånn som det her Hvis de ikke du er villig til å samarbeide Eller Stå litt over så då räcker vi att jag brukar för det Ja men då tror jag det Det må bara gå alltså. Jag ser inte Johan nu Då är jag såhär heller Jag får bara vara sånt Så då, <skratt> så då Måste det svärla Han går Han vill inte spela på lag På något som helst mod Hjälper till Så men Sån är det Är ni folk? Vilket tillpassa säsong för något. Så då med tillbaka med Vida Jensen her i hus Andersons stora licens party. Detta är Vida. Detta är Vida som alltså detta detta Tor du hör nu. Ja. Nu du, prater så kan ni höra att det detta är Vida. Det var Vida. Du har en sånn gøy ting uh... Ja, eh, nå har jeg blitt bedt om å, Om å gå snart Og da vil jeg bare få avslutte med Med en appell til lytterne deres Om å ja? trenger deres beskyttelse eh, Har noen form for slag så, så vil jeg bare si at Ingen sag er liden for Jensen Protection Unom det å være hun Hvis står har hatt skilt der Står Baby of the Dog Ja öden uh, om det scenario konkret. Om du er en förhat ledare i näringslivet med mange finner eller bare en vanlig privatperson som är engstlig för framtiden, så så är mig här för dig. Ta kontakt med mig. Gå in på Vidar Tibor Miller eller av gå inn på ja, in på vidare Jacobson eller så någonting. Gå in på vidare Jensen på gul sida eller fin telefonnummer mitt där. Alltså hit nu när det är protection jensenprotection.no Du har nettsiden? Det tror jeg Ja, vi jeg bare sjekker om jeg har om jeg betalt har jeg til, for det Jeg får bare tormod til å finne ut informasjon og legge Jeg kan ikke tormod bare sjekke det med en gång nå. nå husker jeg ikke om jeg har betalt regninger på bandwidthen for det neste året Men har ja, det tar vi bare i, uh Det tar vi og så vil jeg bare, når først er jeg her, bare få lov til å spille et lite rollespill som jeg pleier å, å ta med klientene mine som ja. de er i tvil om det vil bruke oss eller med da, i Jensen. Har du sånn protection parties der det kan være om beskyttelse og sånn du går til hus og samler sammen, hvis de skal samle sammen fem-seks så kan du... Nej men jeg tilbyr en gratis... Um assessment. Hvis du forteller meg hva du er engstelig for, så kan jeg ta en assessment av situasjonen, och så kan jeg, jeg komme med et pris på vad det väl koste Jag Jeg tenkte, har du noe du er engstelig for, Tor, Olaf? Ja. Uh, jeg skal se på noe. Jeg er redd for at, uh, at jeg holder på med, jeg holder på bli gal, men... Uh, jeg er redd selv, på en måte. At jeg... Jeg vet ikke. Jeg er ikke på om jeg veier det. Liksom jeg er klar, men jeg er ikke sikker på om jeg veier det og egentlig på med for noe. Om jeg... Ja. Skjønner. At jeg er en far for Perfekt. Men Perfekt ikke hva andre. Ja. Er dette reelt, eller er det bare rollespiller du nå? Det er begge deler. Ok. Ok. I dette scenarioet så vil jeg i beskytterens ABC på assessment si at jeg sier meg litt enig jeg tror også at du du kan potensielt være en fare for deg selv og jeg vil råde deg til å i hvert fall et års tid time imot beskyttelse du har ikke sett tilkjorten med den står I'm with me forstyrrende skreier på på en måte og jeg vil si heller være på den sikre siden når det kommer til beskyttelse ta imot beskyttelse etter år, se hvordan det går og, ja. og hvis du føler at du har forbedringer i, i syken din så kan du jo ja, eventuelt det her, jeg, steppe ned beskyttelsen til et par dager i uka for senere. det er bedre å ansette det til å beskytte meg enn å gå til fastlegen jeg vil, jeg vil anbefale kombination kombinasjon jeg gjør begge deler ja. Bägge två är väl så livsviktigt som den andre på ben så vill jag säga si här att esseringen har en utvägen och och nu är det ett tunt lag med trelags bubbelplast ja för att beskytta dem både själ och för övrig andra faror som du ikke kanske är bevisst på. Ja Jag kommer att se uppträ casual. Jag kommer till och och var på väggen. Du kommer ikke nødvendigvis til å vide hvor jeg er i gang, eh. ah. Men jeg følger med det. Jeg det i dag. Det er slags Guardian Angel. rätt godt begrep det. hade det vært internasjonalt, så ville jeg kalt det Jensen Guardian Angel, kanskje. Ja. Ah. Du vil ikke se meg, men jeg vil se det. Jeg vil overvåge at du ikke jukser med bobleplasten, eller... Men nå... Så du kommer ikke hver, hver gang jeg bytter klær, eller liksom, og... må jeg bare på gå med samle bobleplast, eller samle klær i et dår nå? kan du få som jeg... Ja, men kan jeg ta den på, som jeg vil? Ja, men jeg vil råde det til å ha den på når du er udenfor huset. Jeg ja, altså, er det ikke sånn at jeg må gå med bobleplast 24-7 365? Nei. Nei, så er det tenkt på at hvis det er at jeg ikke kunne ta av med bobelplasten, kjæl, mm. så måtte jeg gå med de samme klærne hele tiden. Ja, øh, jeg tilbyr løsninger, og jeg tilbyr ikke skabe mer problemer for deg. Nei, nei. Men jeg vil si, som du får et, en impuls at du kanskje kan være en ekstra sterk far for deg selv, en speciell da så er det bedre å være på den sikre siden med ja Skulle du impulsivt for på prøve å påføre deg selv skader med gjenstander eller liknende? Jeg tror ikke det, tror det er mer at, uh, at uh, jeg tror ikke det kommer til å skade meg selv. Jeg tror det kommer mer at uh, hjernen min blir uh, overloadet. Ok. Og at... Uh, det ikke går i barndommen, men uh... det var på en måte det at det ikke klarer ikke hele virkelighet for fantasi. Det som å høre på min far beskrive bare uten den samme refleksjon som du har her. Uh, det er sånn jeg vil beskrive foreldrene mine. Faktisk, ja. de de har gått i barndommen og de ikke noe reflektert forhold til det over, overhovedet. De en trist greie. Ja, så jeg vil si hvis du ansetter meg så er det min oppgave å, å kartlegge det over lengre perioder og, og finne tiltak for å beskytte deg mot ja. den frykten du har. Om det måtte være det å falle gjennom mentalt så ska jeg bygge bobleplasten rundt hjernen din som stopper det fra å skje. Ja, men ska jag ansetta dig då? Ja, i det kan du se själv. Det det det tar mig efter på. Det tar mig efter på. Okej. Okay. Helt opp, men jag får låta mig in i materialet ja, då må måste du. Ja, ska jag bara ansetta dig då? Ja, okej. Okay. Om då jag lockar ta ansetta då. Jo, tack. Då kan du anse mig som eh, når, du har skrevet, når vi har skrevet kontrakt, så kan ja. du anse meg som... Så det var mitt, min underskrift. Takk, takk. Då kan du egentlig bare... Da vil du høre fra mig igjen snart. Kommer til å observere deg litt. Ja. Um, og så tar jeg kontakt. Så det er ikke med deg noen bobleplass nå? No? Jeg kommer inn om... Plutselig ja, um, men kan ikke det være det skrummet hvis du plutselig kommer og tviller et blompeplast rundt meg? Vent litt. Jeg tror jeg har noe blompeplast i bilen min. Bare et øyeblikk. Uh -huh. Vi er tilbake rett etter dette. Hva er det som er blompeplast på meg? Ja, nu har jag packat in eh, två rollar i bubbelplast. Litre. Och då ser jag framåt att eh, han ska vara trygg i hvert fall för ikväll och jag lovar det åter att jag ska ta vara på och beskytta i det nästa kalenderåret som kommer. Ja. Då vill jag bara tacka för att jag fick komma och uppfordralet att ta kontakt. Du finner nummer vid. Ja, du finner nummer mitt i gule sider. Takk, Tornaf. Vi tar en linker, vi tar en linker. Tornaf, vet du hva han sier for noe? Ja, du må han se. Vi setter opp linkene i episoden. Ja, det fikser de. Sett opp linkene. Ja, så bra. Ja, vi kan ikke hva sier han for noe tom, og det forstår jeg ikke. Hva ja, er det på med Ørjan? Om han har kommet tilbake eller? Ja, han står i hvert fall rett udenfor her. Han Ørjan-karakteren. Jeg forstår ingenting av det han sier. Ja, tar jeg han i hånden av venstre hånden, ja. Takk for meg. Hva skal jeg gjøre nå hva er det som foregår her? <laughs> Hva er det her for noe? En sånn Erlo Steiner sitt. Ha det det med det potettgul! <laughs> sååt va. Och det är ska bli skydd. Alltså Lars så då Tole var han så då får beskyttelse så mot sig själv. Jag har han ska bli galen. Jensen. Och Tole for väl för sig bli galen. Så Jensen han sått han har ansett Tole att han så att Jensen tog beskyttelse. Tog beskyddet Tole ja, mot, mot sig själv. <laughs> okay. Ja, nu går Med mot det, avslutning tror jag. Nu. Vad säger? Nu. Ja, stammar. Eh, med bara sitta och lysa kärleld folkens. Nu. Nej. Det där är ju botten. Det bomben de brotta på din kommer vetto på oss i Salzburg. Ett Et oss i Salzburg. Ett 20. Almost like 10. Nej, på slutten Vad hör jag? På oss i storleks Salzburg. Det går på punktumcom. Denna personen har ju klippt och producerat två med hjälp av Tormod. Hur ska jag review i iTunes? Tackos.